Сумнів же – перший руйнівник мислительних творень. Признаюся, ці слова мене вразили, бо я сам був із таких, кого часто брав сумнів у головних вартостях житейських. І коли це зі мною траплялося, нездатний ставав, тобто охлялий, сонний. Не маючи ні до чого інтересу, все мені тоді здається у світі несправжнє і позбавлене глузду. Людські дії видаються примарними, а марнота всюди сущою. Але не думаю, що в такий спосіб вступає в душу сатана. Так велить бачити світ християнська наука. Як тлінну тимчасовість, марноту-марнот, де все змінне і скороминуще як триває цвіт, що одні минають. І де панує тільки одна, пані, смерть, яка чигає на нас щокороку, щороку, щомісяця, щоднини і щохвилини, щоб і нас, і справи наші перетворити в попіл, а собі стати мостом між буттям та вічністю». Саме тоді, коли приходять до мене такі думки, робота починає огірчувати мені життя, і я з вишуканого майстра каліграфії та малюнка стаю несусвітним ледарем, нездатним і пальцем кивнути. Тоді то і являється до мене око прірви. Воно те око привиджується, як жахне видиву, бере мене у свій приціл, воно ніби... Напнутий лук зі стрілою, Катра щомиті може істяти визірватися І зі свистом полетіти моє серце. Воно є місяцем серед ночі, Що розсипає проміння, І кожен промінь ніби ота стріла. Воно є сонце серед дня, Що пронизує моє бідолашнє тіло Золотими списами. Воно вистежувач моїх справ і дій, Бо пливе за мною, чатуючи кожен крок Воно павук, що розкинув павутиння і готує труту Щоб уперснути тому, хто всі ті потрапить Воно приходить у мої сни і розриває їх Розкидає, як скалки з розбитої склянки Воно зрештою, ота смерть Міст між життям та вічністю Воно моє серце, що жене все повільніше і повільніше кров по тілові, і та кров зупиняє свій біг і стає холодцем. І я сам стаю, ніби в холодець перетворений, а драглисте тіло моє може щомиті розпастися. Кістки стають розм'якшені, а розум плиткий, ніби хмара серед неба, у якій сховано грім. Блискавку дощ і сонячні промені Воно дивиться те око прірви Із жіночих та чоловічих очей І я починаю боятися їхньої урекливості Вона як шиба у вікні Поранена західним чи східним промінням Воно звір чи тварина Яких несподівано лякаєшся Коли постають перед тобою пес, що криваво зарить на тебе, вашкірюючи зуби, кабан, бик, півень чи гусак, тобто воно в усьому і всюди ж суще. І я, холодцюватий, відчуваю, що мене в цьому світі тільки й тримає, що холод мого остереження». Інакше розтопився і розлився смердючою калюжею, і вже ніколи б не знайшов сили зібрати воду свою, тобто можливість вільно мислити і творити. Саме тоді відчував я, що світ і справи світові навіть одуховлені ніщо. Але не тільки такий я бував. Приходили миті, дні, тижні, місяці, навіть роки, коли пізнавав себе іншого. Істотою, повінця, налитою сонцем. Воно наливало мене, як іскристою джерельною водою, світлом та енергією. І відчував я їх у кожній фібрині свого тіла. Тоді не в мене летіла стріла з лука часу.